Dragi prieteni, la această oră vă reîntâlniți cu serialul Crucea și Pumnalul. Silvian Guranda și Radu Mureșan, realizatorii lui, vă spun bun găsit. Chemarea lui Dumnezeu pentru copiii săi este uneori atât de profundă, atât de specială și atât de spontană, încât cel ce are parte de ea poate fi luat pe neașteptate. Și totuși Dumnezeu nu cheamă la misiune, la lucrare, fără să și ajute pe copiii săi, fără să i și însoțească. De fapt, cel chemat de Dumnezeu nu trebuie să fie decât o unealtă în mâna stăpânului. El nu face ce vrea în lucrare, ci face ceea ce îl pune Dumnezeu să facă. Așa a fost și cu David Wilkerson, un pastor din orășelul Philipsburg, care a fost trimis de Dumnezeu să vestească Evanghelia între bandele de adolescenți din New York. Desigur că nu este simplu să lucrezi cu asemenea tineri rebeli, Însă Dumnezeu l-a însoțit pe David pretutindeni, iar într-una din întâlnirile pe care le-a avut la o mare arenă cu membrii mai multor bande, câțiva asemenea tineri și-au predat viața Domnului Isus. David s-a întors acasă în Philipsburg, s-a întors să se odihnească alături de familie, având sentimentul unei datorii împlinite și încheiate. Dumnezeu însă nu pusese punct lucrării sale. Așa că a fost nevoie de o nouă chemare pentru David în lucrare, una mai profundă și care prevestea o angajare de mai mare durată în lucrarea cu tinerii. Dar să urmărim evenimentele în episodul de astăzi. Crucea și pumnalul Misiunea unui om în jungla de asfalt Stăteam în scaunul meu confortabil din piele maro, în biroul din Philipsburg, privind în urmă cu multă satisfacție spre evenimentele ultimelor luni. Toate începuseră cu frământările mele legate de timpul pe care mi-l petreceam, seara de seară în fața televizorului. Și acum îmi dădeam seama că aveam multe motive să fiu recunoscător pentru hotărârea pe care o luasem. Scrisesem Institutului Biblic American la Puente, din California, despre visul lui Nichi, le prezentasem deschis trecutul lui Nichi, dar le spusesem că nu avusese timp suficient în noua lui viață pentru a-și arăta inima. Nu cumva l-ar accepta ca student, măcar de probă. Și ei mi-au răspuns că da. Ba mai mult, au devenit atât de curioși să vadă transformarea produsă într-un băiat de pe stradă, încât, numul după plecarea lui Nicky, l-au invitat și pe Angelo Morales să devină student al institutului lor. Nu, am reflectat eu, nu, acum nu mai există nicio îndoială. Backboard și stagecoach sunt bine, Nichi și Angelo sunt pe cale să devină predicatori, totul pare să conducă spre sfârșitul fericit al unei datorii împlinite. Dar Dumnezeu nu m-a lăsat să mă complac prea mult în această stare de mulțumire. În primăvara lui 1959 am primit o veste care m-a trezit la realitate și m-a adus înapoi pe drumul pe care îl crezusem atât de scurt. Israel era din nou în închisoare. Și nu pentru o acuzație minoră, era condamnat pentru crimă. M-am dus imediat la New York să întâlnesc pe mama lui Israel. Știți, băiatul meu se liniștise o vreme, a spus mama lui, mutându-se de pe un picior pe altul stânjenită de nenorocirea ei. Se liniștise, iar când a început școala, se pusese pe învățat. Dar banda s-a strâns din nou. Știți ce înseamnă a recrutat domnul Wilkerson? Știam. Când se forma o bandă nouă Sau când rândurile unei bande se împuținau substanțial Orice băiat din zonă devenea atacul Uneia dintre cele mai crunte invenții ale bandelor de bătăuși Recrutarea Era recrutat Adică era oprit pe stradă și îi se spunea că din acel moment era Membru al bandei respective Și îi se cerea să ia parte la toate încăierările Și să se supună la toate regulile bandei Dacă spunea nu La început îi se aplica o bătaie dacă persista în refuzul îi se rupeau degetele sau o mână. Dacă nu accepta nici așa, la amenințau cu moartea. Cei care cunosc bandele iau foarte în serios această amenințare și știu, din practică, că cei mai mulți cedează. Israel a fost și el practic supus unor atacuri cu arma înainte de a se întoarce în bandă. A rezistat o vreme, dar până la urmă... Știți, băiatul meu s-a speriat foarte tare... A continuat mama lui. S-a întors. Într-o noapte s-a dat o luptă mare. Unul din banda inamic a fost ucis. Nimeni n-a îndrăznit să spună că Israel l-a împușcat. Dar era cu băieții care au ucis, așa că l-au dus și pe el la închisoare. Oare ce mai puteam face să-l scoatem pe Israel din închisoare? Iar fi fost de folos să stau lângă el, să-i dau sfaturi... Se i arăt căldură sufletească? iar ar fi fost de folos să-l iau din acel moment Departe de banda care l-a recrutat Și de anturajul acesta care i-a otrăvit viața? Am întrebat-o pe mama lui toate acestea Și i-a dat din cap gemând cu tristețe Poate, nu știu Băiatul meu a fost bun o vreme, Apoi s-a întors la bandă A vrut să fie bun Ajutați-l, domnule Wilkerson I-am promis că voi face tot ce voi putea pentru început aș fi putut să-i trimit la închisoare niște cursuri prin corespondență. Zi și noapte l-am purtat pe băiatul ăsta pe inima mea. I-am spus și lui Guen despre el. M-am trezit îndrăbând și oamenii din biserică ce ar putea face pentru el când eu nu mai găseam soluții. Nu avea voie să scrie decât familiei lui. Chiar și cursurile prin corespondență nu se puteau trimite decât prin capelanul închisorii. Pe la începutul verii mă frământa problema lui mai mult ca orice altceva cu fiecare ocazie, mă urcam pe dealul meu de rugăciune. Încă nu găsisem o soluție. La vremea când scriu aceste rânduri, Israel este tot în închisoare. Favoritul meu, favoritul meu dintre toți băieții, cel pe care îl îndregisem cel mai mult de cum l-am văzut. Frustrarea ce-a pus punire pe mine este la fel de chinuitoare și astăzi ca și atunci când mi-am recunoscut neputința în fața crimei, și a pedepsei Lui. Și aștept. Asta este tot ce pot face. Mă rog și aștept. Între timp, de fiecare dată când mi se ivea ocazia, spuneam povestea Lui și altora, cerându-le sfaturi, soluții. În general, mi se dădea cam același răspuns. crește Greșeala mea fusese că până acum nu făcusem altceva decât să-i convertesc. Apoi îi abandonasem. Dar pentru a-i crește, trebuia să stau tot timpul printre ei. Începeam să simt că viața mea se găsește la un moment de cotitură. Și chiar așa și era. Într-o noapte caldă de august, după un an și jumătate de la prima mea călătorie la New York, eram la Amvon în timpul serviciului de miercuri seara, când dintr-o dată au început să-mi tremure mâinile. Termometrul indica 27 de grade Celsius, dar eu tremuram de parcă și fi fost răcit. Însă în loc să mă simt bolnav, simțeam în lăuntrul meu o bucurie fantastică. Era ca și cum Duhul Domnului s-ar fi coborât în acea încăpere. Nu mi-aduc aminte nici acum cum am scos-o la capăt cu serviciul din seara aceea. Încă înainte să-mi dau eu bine seama ce se întâmplă, oamenii au început să se pregătească de plecare. Pe la zece și jumătate am închis biserica și am ieșit pe ușa din dos. Ce s-a întâmplat în continuare a fost foarte simplu și totuși acela a fost unul din momentele de mare adevăr pe care n-am să-l uit toată viața mea. Am ieșit în curtea din spatele bisericii. Luna strălucea neobișnuit de puternic. Scălda orașul dormit cu lumina ei misterioasă. Dar exista un loc ce părea luminat în mod deosebit. În spatele bisericii se întindea un câmp de două hectare semănat cu grâu. Spicul era înalt de aproape jumătate de metru. M-am pomenit îndreptându-mă șovăelnic spre mijlocul lanului ce se unduia în adierea nopții. Am început să citez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 M-am uitat spre parohie și aceeași voce mi-a spus, Biserica aceasta nu mai este a ta. Trebuie să pleci." Am răspuns cu aceeași voce interioară, calmă și blândă, Bine, Doamne, o să plec." Apoi m-am dus acasă, unde mă aștepta Gwen. Era pregătită de culcare, dar mi-am dat seama dintr-o privire că și ei s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva, Gwen?" De ce mă întrebi? Ceva s-a schimbat la tine. David, nu trebuie să-mi spui despre ce e vorba. Știu deja. O să părăsești biserica asta, nu așa? Trebuie să pleci." Am privit-o lung înainte de a-i răspunde. La lumina lunii care se revărsa în cameră, am văzut lacrimi licărind în ochii ei. Și eu am auzit glasul David plecăm, nu -i așa? Am luat un braț și am strâns-o tare, tare. Da, dragă mea, o să plecăm! Duminica următoare am sărbătorit cea de -a 5 cincea aniversare în Biserica din Philipsburg, de la Anvon, Priveam spre fețele oamenilor pe care îi cunoșteam acum atât de bine. Prieteni, ne-am spus eu, probabil că așteptați de la mine un mesaj legat de aniversarea de astăzi. Așa cum știți, aceștia au fost cinci ani deosebit de fericiți, deosebit de minunați pentru mine, pentru soția mea și pentru copii. Doi dintre copiii noștri s-au născut aici, printre voi, în Philipsburg. O să ne amintim mereu de bucuria unei prietenii strânse între noi și voi. Vreau însă să vă spun că miercuri seara s-a întâmplat un lucru neobișnuit, un lucru ce nu poate avea decât o singură explicație. Apoi am povestit adunării întregi despre experiența mea din lanul de grâu și despre asemănarea dintre experiența mea și experiența pe care o avusese Gwen acasă. Le-am spus că nu am nici cea mai mică îndoială, că acesta este glasul Domnului și că trebuie să ne supunem. N-am știut însă să le spun unde trebuie să plecăm. Bănuiam că la New York, dar nu eram foarte sigur. Tot ce știam era că trebuia să plecăm din Philipsburg. Trebuia să plecăm fără întârziere. Ce lucru uluitor să treci prin Duhul lui Dumnezeu! După ce am ajuns acasă, telefonul a început să sune. Un pastor din Florida m-a sunat să-mi spună că ar vrea să conduc acolo niște întâlniri care erau foarte urgente pentru el. Apoi încă un telefon și încă unul, așa că m-am trezit prins de tot soiul de întâlniri timp de 12 săptămâni, pe tot cuprinsul țării. În trei săptămâni ne-am adunat toate lucrurile și ne-am mutat în casa socrilor mei. Apoi am pornit la drum. Toată vara și începutul iernii următoare am ținut cuvântări în diferite orașe din Statele Unite. Și îmi venea să râd de mine De fiecare dată măsuram distanța din locul în care ajungeam până la New York New York-ul mă atrăgea ca un magnet Ori de câte ori era posibil, îmi căutam de lucru cât mai aproape de orașul acela uriaș Pentru că aveam o dragoste deosebită pentru el, pentru oamenii de acolo Pe la mijlocul iernii lui 1960, una din treburile mele m-au dus până la Irvington New Jersey. Am stat acolo cu un pastor ce se numea Reginald Yake și i-am spus și lui, așa cum spuneam oricui, despre experiențele mele din New York. Domnul Yake așezut pe marginea canapelei o oră încheiată ascultându-mă și ne mi nicio întrebare. În final, mi-a spus, Dave, se pare că bisericile au nevoie de un lucrător cu normă întreagă printre bandele din New York. Te-aș să aștepți? câteva ore, să dau niște telefoane la niște prieteni. Ei bine, unul dintre cei pe care i-a sunat a fost Stanley Berg, copastor la Glad Tigings Tabernacle, Templul Veștilor Bucuriei, de pe strada 33 lângă gara Penn. Mi s-a aranjat o întâlnire cu preoții interesați la subsolul bisericii domnului Berg. A fost o întâlnire destul de banală. Cineva a citit o scrisoare a comisarului de poliție Kennedy care cerea de urgență ca bisericile să ia o poziție mai hotărâtă vis-a-vis -vis de problemele tinerilor. Domnul Berg s-a ridicat atunci în picioare și le-a vorbit puțin despre lucrarea pe care eu o începusem printre bandele din New York. Apoi m-am ridicat și eu și le-am spus cam care credeam eu că este direcția în care trebuie lucrat printre adolescenți. E bine, din aceste discuții, așa zis banale, s-a născut o nouă lucrare. Și, de vreme ce principalul scop era să ajungem cu mesajul dragostei lui Dumnezeu la inimile tinerilor băieți și fete din bande, am numit această lucrare Teenage Evangelism sau Evangelizarea adolescenților. Pentru că aveam deja oarecare experiență în această lucrare, am fost votat în unanimitate ca director al acestei organizații nou-născute. Un capitan de poliție, Paul Dylan, membru în Biserica Domnului Berg, a fost votat secretar casier, sărmanul Paul. Nici măcar n-a fost acolo ca să se poată apăra. Apoi s-a ridicat, bineînțeles, problema banilor. Dar am rezolvat-o foarte simplu. Ne-am gândit că avem nevoie de o sumă minimă de 20.000 de dolari pentru birouri, tipărituri, salarii și așa mai departe. Așa că ne-am acordat uh, un buget rotund de 20.000 de dolari. Bineînțeles că noi nu aveam în mână nicio centimă. Așa cum a putut observa foarte ușor secretarul nostru câteva minute mai târziu, când Stanley Berg l-a sunat să-l informeze despre succesul lui de la alegeri. Paul," a spus pastorul Berg, am vești bune pentru tine." Tocmai ai fost ales administrator la Teenage Evangelist. David Wilkerson este directorul tău în lupta pentru sufletele acestor tineri. Cred că o să te bucur să auzi că ai un buget de 20.000 de dolari pentru primul an." Dar capitanul Dilena a întrebat Cine e David Wilkerson?" Și cine are registrele și unde sunt banii?" Paul," i-a răspuns Berg. Nu avem nicio carte, nu avem niciun registru, nu avem niciun ban, iar Dave Wilkerson este un predicator din munții în care crede că aparține New Yorkului. Paul a râs. Sună foarte naiv." Suntem niște naivi, Paul," i-a răspuns Berg. Tot atât de naivi ca păstorașul David când a înaintat spre uriașul goliat cu o praștie și cu o piatră." Dar, adăugă el, și cu credința că Dumnezeu este de partea lui. Dragi prieteni, aici se încheie episodul de astăzi. Teenage Evangelism avea să își înceapă activitatea, așa cum vom vedea în episodul următor, cu două experimente curajoase. În primul rând, David avea să răspundească prin licee broșuri în care aborda probleme precum drogurile, promiscuitatea, băutura și violența. Iar mai apoi avea să realizeze câteva programe de televiziune cu tineri ale căror vieți fusese schimbate prin întâlnirea lor cu Domnul Isus. În aceste acțiuni, David avea să implice sute de tineri din biserici.